Далі вона казала, що «Самі знаєте, кому, як ото сталося з Іваном та Тутиним, коли тую хомічіську Василину загинчого отдали. А я же, кому, такого для вашого сина, а мого хрещеника не хочу». Я ж кознав, що сталося з Іваном, котрий жив на їхньому млинищі, з Горінському путку, за дві вулиці від їхньої хати. Через два дні після Васелининого весілля Хлопці знайшли у їхній річці, мережці, з каменем на шиї. З каменем, на якому він ножем чи чимось гострим, витряпав пів слова «Васили». Був Іван хоч і бідним, та грамотним, кажуть, за тамтої великої війни на Саратівщині, куди вивозили родини з їхнього села при наближенні австріяків, до школи, кажуть, ходив. Ще призивали їхню родину в Саратовці. Поховали Івана за цвентарною загорожею, без батюшки і отпивання, а піп на проводи обходив неосвячену могилу. І мати його розтріпана ходила селом та просила людей подивитися. Це в річці Івана нема, бо вийшов, ой, вийшов він з могилок, та зновика пішов топитися. Тоді, як пішла Федотиха, видибав як не своїми, і засиченими ногами з-за хати, матері поділ ткнувся, чого вже давно не робив, бо політок як-не-як. «Ти чув синку?» Мама гладила його по голові, як маленького. «Чув, мамо?» «Хай вони ясним вогнем вигорять, її богатирі!» сказала мама Параска. «Бач, не рівня ми їм, хоч і покумалися». Не отказали, хоч ніби той сусідом десь, як належить. За того витрішкуватого вергуна він, бач, надумав улянку віддати. А щоб тобі віддавало в обидва боки, на штири роки, а на п'ятий болячка на язиці жабою виросла. Мати Клялийку, вергунів старого богатиря, запозоченого і молодого сову-банькату – а яків раптом побачив, як не Іван Саратовець, а він. Яшко. Яків уже геть дорослий парубок іде до річки з каменем, великою каменюкою в руці, а на березі обв'язує камені мотузкою і чіпляє собі на шию. Це теж щось на камені видріпає, улянчине ім'я, Тоже дві зими до школи походив. Ні-ні, чудо -ні, подумав, чи, чи прошептав. Його пальці вчепилися в материну спідницю. Що з тобою, Яшо? Мама схарапудилася не на жарт, сяла його голову в свої руки, заглянула в очі. Нічого, мамо, сказав Яків, але подумав, що нізащо в світі нікому він улянку не віддасть. Але й допитися теж не піде. Мама поразка вирішила. або ж видавала бажане за дійсне. Тимі Швергун, Тимко, Тимофій Лущук не був ані банькати, ані витрішкуватим, а мав швидше виразні темно-горіхові очі. Циганські, казали в селі. Підростав, виростав і все більше западали на ті очі, на доладну поставу дівчата. Окрім того, що був Тимко з багатої сім'ї, вродливим і доладним, мав ще одну перевагу над Яковом. Був на цілих три роки старшим от Улянки, а яким тільки на рік з хвостиком. Отже, тиміш мав повне право раніше заслати сватів. Після тієї підслуханої розмови Яшко став сторонитись Уляни. Аж вона то помітила і спитала, що з ним? Тебе заміж отдадуть за вергуна, прямо сказав він. Заміж? Що ти кажеш, Ясю? Я ж іще маленька. Виростеш і віддадуть. Та що ти надумав таке собі, Ясю? Улянка аж ніжкою тупнула, Руки в боки взяла, геть доросла. Мати твоя казала. Мати? Улянка залилася сміхом. Дзвінко, дзвінко. Йому стало смішно. Смішно, що міг повірити? Улянка могла належати. Бути з кимось, крім нього, Яшки. «Навіть вирогону!» «Я от мами спитаю», сказала Олянка, коли перестала сміятись. «Всевжди». Але вона вже побігла. Ніжки босі майнули. Яшко бачив, як до мами свегі заговорила. Як та щось відповіла. Потім руками замахала, ярно сертячись. Потім обоє за хатою сникли. А при церговій зустрічі на городі біля межі. Оленка сказала, що вона маму передала. «Довіку з Яшком дружитимемо?» Дід, сказала тепер Оленка. «Так ти на ній і женився, І жили ви довго і щасливо, тільки вона умерла раніше тебе, да, дід? «Що вона розуміє, це є подумав Яків. Десь під лоречкою занило. Він почув навіть звук. Далекий, пронизливий, наче щось тріснуло, забриніло і не може перестати бриніти. Да, дід, по чому ти умалк? Оленка заглянула йому в очі, тривожно і аж злякано. Пташка так дивиться, майнуло в голові. Я ж то ні то сказала, вона. Її тиміш таки посвата сказав Яки. І весілля було. Вот как? На не побежал топиться, как тот ваш Иванушка. Что ты сделал? Уехал? А она? Що він зробив? Питає, що він зробив. А що він міг зробити? Я викрав її з весілля, сказав Яки. Силою забрав. Украл? Оленка аж свелася на ноги, і він побачив, як сплиснули її очі, вже з неприхованою цікавістю і захватом. «Ну ти даєш, дєд, прям ковбой какой-то».